Хто не знає, що він думає, що гадає. Під пароконстантинів уже послано Заславським полки Корицького і Суходольського, кінний полк Осінського боронив переправи через случ. Кривоніс написав Корицькому листа. Молодство й пане Корицький. Постав до мене пан Волода Сандомирський, аби я війну заміхаю і назад додому вернувся. І я це б чинив, якби не приїв мене до сього Вишневецьке, Батрию Немирові і в другім місці Немилосердне тиранство над братією моєю поробив. Рідній братії моїй казав вертіти очі буравами, І я за це не перестану шукати його всюди, Хоч би і в костолі, аж поки не дістану. Тому оснащаю, аби пан воєвода Сандомирський не жалкував, або рочі свої і своїх підданих вивів десь далеко до замку. Бо хоч би я й хотів вас охоронити, то військо моїм люди різні, і покладатися на них не треба. Коли ж би ти, ваш мост, думав, що мене з військом моїм можеш знищити, то я рада на ваш мост чекаю. Затим будь ваш мост ласкаво. «Вашій милості, приятель такий, як зараз побачиш, Максим Кривоніс». Перина Заславський напише згодом, «Наші небожата, бачачи слабі свої сили, мусили рушити із Старокостянтинова». Козаки кричали вислід шляхті, «Опа, кляше, послуч наше!» «Не можна сказати, що все те легко дісталося». Спершу кімната шляхетська перескочила случі і наробила переполоху в кривоносовім війську. Витягли до двох тисяч поганого збройного поспільства, взято до неволі сотника кривоносового полуяна. Однак на тортурах то налякав панів що Хмельницький йде вже сюди з страшною силою з під Паволочі. Кривоніс почав бити шляхетський табір із гармат і полки панські стали відступати, щоб з'єднатися з головними силами речі Посполитви під Челгенським каменем. Гарачі голови козацькі кинулися, хто як хотів, навздогін, але їх перепустили через случай, і звір показав, які гострі зуби має. Нерозважливих козаків поруба настільки, що трупів лежало густа аж до переправи, мов біле сукно в кривополе. Закликаючи Кривоноса бути обачнішим, я послав його далі у глиб поділля, щоб позбавити ворога припасів, бо шляхта сунула сюди своє військо і для враження, та й для прохарчування. І як-то казано, на поділлі хліб покіллі, а колбасами плід городжений. Максиму з'яв межибош, а тоді і бар, що вважався, як і кам'янець, фортецею неприступною. Згодом якийсь уцілілий шляхтич дивуватиметься з незбагненної поведінки козацтва, яке не залягало під смертельним вогнем, а навпаки, скакало в нього, сподіваючись знайти там не смерть, а фортуну і Вікторію. Коли дано огня з гармат і німці вистрілили, гультяйство під дим скочило». Кривоніс хотів ще скочити під дим і в кам'янці. Та я завернув його звідти. Боже, хотів мати в себе під рукою всю силу, щоб з належним пошанівком зустріти силу шляхецьку. Вернулись нарешті мої пострії з Варшави і привезли образливий для нашої честі лист про милість панську з погрозами. Лист був безіменний, посланий одразу всім, або ж нікому засібна. Старшому Атаманові, Оставулові, полковникам, сотникам і всьому війську Запорозькому. Посли казали, що сам примас Любенський обіймав їх на прощання і по головах гладив. А панство тупотіло ногами і зрвалось до шабель на згадку про козаків. Канцлер Осолінський насильно вихваляв воєводу братловського пана сенатора Адама Киселя, мовляв, немає мені нікого здібнішого, хто б міг стримати розшалілий плебс, визначений разом з Киселем і комісарів. Зроблено це без прогайки, коли Сеїн довідався про взяття кривоносом Полонного. Для супроводу комісарам виділено дві тисячі війська а канцлер Осолінський навіть киселю для асистенції своїх домовників. Що канцлер на сеймі казав комісарам про нас козаків? Розглядати їхні просьби, нічого не вважаючи за нестосовне. Хіба домагалися відірвання від тіла речі посполитої якоїсь частини землі або маєтності, тоді належить виявити твердість і вирішити те війною яке засліплення! Коли піднімається на війну народ цілий, то вже він не просить, а бере. І не про відірвання якихось на там нам ідеться, а всієї землі наші. Ніхто ще тоді про це не думав і не гадав. Навіть сама історія вовчала, бо її погляд спрямований тільки назад. Прозріти ж будущину не спроможен. Через двісті літ... Занадто тверезий злий правнук п'яних, який він вважав прадідів, кине нам крізь віки слова зневаги до нашої слави і честі, звинуватить у розбишацькому розливі крові без усякої людської мети, в тім, що нелюдська жорстокість вигублювала городи й села, засіваючи в будущині саму темноту. Я вже з своєї далекої далеки бачив світлість, а йому й зблискалочі полудою вкрило. Комісари прибули до Луцька і заціли там, бо довкола все горіло. Ти сіль прислав мені облесного листа. Мості старшої війська речі посполитиї Запорозького, здав на мені милий.